«А ви кажете, вчені!» – зустрів він мене після проводів щириці. «Ми не вчені, ми жертви всіх оцих щирицю, цих дрібненьких інквізиторів, які володіють здатністю проникати повсюди і, зачаївшись, можуть ждати слушного моменту хоч і всі сто років». «Але ж великий інквізитор мертвий, – спробував я заперечити. – Хто вам сказав, що він помер?» Він просто перейшов у інший стан, і земної людини став Богом. За одну тільки ніч витисили і відшліфували плиту з надтвердого вулканічного каменю. Замінили нею давню плиту над входом до Мавзелею, і ось уже там, де був один напис «Ленін», маємо два «Ленін-Сталін». У надрах Мавзелею, Відсторонивши вождя революції, влігся її самозваний охоронець і захисник. До поколінь генію революційної мислі автоматично додалися покоління генію революційної дії і безпощадності. Віват академія, віват професори, віват, віват, віват усі щириці Радянського Союзу, табору соціалізму і всього прогресивного людства. Ти хотів цього – «Жорж Данден, тепер маєш? Мені часто здається, що я найщасливіша людина на світі. Обравши своїм єдиним Богом землю, я вже не відступався від своєї віри, і це помогло мені в усіх випробуваннях життя. Я ніколи не боявся за себе, бо завжди володів мною вселенський страх за нашу всеплодющу матір». Справжній жах охопив мене тоді, коли землю відібрали в тих, хто доглядав її і голубив, мов свою дитину, і пустили під ніж кошмарних тракторних плугів, і земля закричала, заплакала, засудомилася, мов той нещасна, з якого живцем здирають шкіру, і ніхто не почув того зойку, того стогону, того конання, бо нікому було чути. Господарів землі різали так само, як і саму землю. Традиція, підрізація, колективізація, обережно отрутився я в повільній тяжкі професорові роздуми. Не все те, про що ви говорите Олексію Григоровичу, мабуть, відчували селяни, хоч не кожен мав мужність це визнати. Скажімо, мій батько, опинившись серед добровільних активістів, так і умер з святою вірою в правильність генеральної лінії. Натомість моя мати зберігала незалежність розуму навіть у найтяжчі часи. Але ж наша інтелігенція – розумовий потенціал народу. Де була вона? Чому мовчала? Може Течина тоді єдиний з усіх наважився у цих гірко-іронічних словах – про підрізацію, передати те конання нашої землі, про яке ви щойно сказали, але ніхто не почув, не збагнув трагізму тих слів, а залізна сталінська машина заграбастала великого поета у свої трибки. І перемолола так само, як перемолола Горького, Шолохова, Твардовського, привласнила їхнє слово, як колись християнська церква привласнила безмежно барвистий світ наших предків, і ми виростали в страшні порожнечі, безтямно слухаючись у фальшиві заклики, брехливі обіцянки і облудливі запевняння. Може б, і я так зостався глухим назавжди, коли б не зустрів вас і коли б не ввели ви мене в цей храм землі, в якому я тепер лишуся назавжди. Пишно сказано храм землі, пробурмотів Черкас. Занадто пишно сказано. Земля вчить нас простоти, бо тільки в простоті величе вічність, серда напали Валтасар. Оксани ми не діждалися. Я провів Олексія Григоровича до його книжкових печер. Тоді пішов зустрічати Оксану. На землі вже все втихало, западало в сон. З велетенських небесних просторів сіявся на мене золотий зоряний пил, і я жахався від думки, що всі ті безкінечні паралельні світи теж населені розумними істотами, які живуть так само нерозумно, як ми – Безтямно шукаючи, вигадуючи, народжуючи і мертво народжуючи на власну згубу богів, божків і боженят, брат надсилав коротенькі цидолки, дорогий Миколо, гроші твої одержав. Велике спасибі.